Проте берего жив і замихтів вогниками. Це Окан Паша в супроводі яничарів повертався до себе на галеру. Він зійшов на палубу з частиною своєї обслуги, оскільки більшість яничарів, начастувавшись у місті, повалилася спати просто на пристані, потоком. Не дуже п'яні залишилися з Пашею, який, піднявшись на галеру і побачивши, що всі невольники сидять на своїх місцях. Прикуті до Опачин був цілком задоволений порядком на судні і своїм вірним ключником, хоч той всуперед звичаю, і не йому на зустріч. Паша зрозумів, що його ключник п'яний, і звели його не будити. «Тихше», – сказав він, звертаючись за своєї обслуги, – «нехай спить, мій вірний раб, йому треба відпочити. Проїться між рядами невольників і огляньте, чи всі вони добре закуті». Яничари засвітили ліхтарі і пішли оглядати невольників. Але через те, що всі вони були добре таки на підпитку, то й оглянули поверхово. Упевнивши, що кайдани усіх невольників на місці, вони вже не звернули уваги на замки і доповіли своєму володареві, що все гаразд. «Спочивай спокійно, зірко Трапезонта. Аллах за тебе не спить, – мов перший євнух. Не бійся, ночі, сонце Анатолії». Вірного тобі Аллах послав ключника, він усіх невольників рядами посаджав, ручними й ніжними кайданами їх скував, а кішку саміла, трьома ланцюгами зв'язав, докинув другий. Алкан Паша зовсім заспокоївся, і голова його важніла ще на бенкеті, поринула в глибокий сон. Марилася йому золотокоса з очима газелі, наречена, чарівна фатьма, і похмурі видіння вже не мучили його. Він плив із своєю красуною по Босфору і Золотому Рогу, а з берега їм салютували царградські гармати. Мертвим сном спала вся Галера. Ні, не вся. Он хтось підводиться серед рядів невольників. Місяць, виглянувши з-за хмари, сріблить чиюсь голову. Це сива голова кішки саміла. Він тихо скидає з себе кайдани, так тихо, що ні одне кільце не брязне, підводить голову до неба, хреститься, а потім перехиляється через борт. Тихе брязкання кайданів, сплеск води. Це кайдани рабства й неволі упали в море. Старий гетьман обережно пішов поміж рядами невольників, з яких жоден не спав, усі чекали цієї жаданої миті, і у кожного в руках були кайдани кинуті одразу ж після того, як їх оглянули яничари та євнухи. — Ну, дітки, панове молодці, нехай вам Бог помагає, — сказав кішка, проходячи поміж рядами. — Тепер кидайте кайдани в море, та тільки залізом не брящіть, турчини не збудіть. Сонне море, що тихим, але могутнім подихом дихало коло берга, сотнями сплесків відповідало на ці слова старого гетьмана. Западали в море кайдани, що стільки років до кісток протирали козацьке тіло в тяжкій неволі. Місяць, вийшовши за хмар, обливав блідим промінням ці напівголі, прикриті руб'ям тіла, ці кудлаті, нечесані, але тепер високо піднесені голови, ці худі, загорілі, виснажені, але тепер сяючі щастям та енергією обличчя. Дітки, тихо сказав далі гетьман, «Забирайте тепер у сонних яничарів шаблі булатні та мечі гострі та мушкети». Козаки, наче кішки, тихо розповзлися по галері, шукаючи зброї. Невдовзі вони знову зібралися навколо гетьмана, хто з рушницею, хто з шаблею, хто з кинжалом. А мій турчин був прокинувся, та я його на місці заколов. А я руками, як собаку, задушив. Так перешіптувались козаки, здобувши собі зброю. «А тепер, дітки, — сказав гетьман, — половина з вас виходьте на пристань, і там сонних яничарів рубайте, а ми вже самі впораємося тут з галерою». Місяць знову сховався за Хмару, наче для того, щоб не дивитися на це криваве діло, що мало відбутися в нього на очах. Темні тіні, поблискуючи в темряві клинками кинжалів та шабель, зійшли з галери на берег і ніби розстанули в темряві і нічній тиші. Незабаром у пітьмі почулися неголосні крики й стогонання: О, Алла, о. Галера теж застогнала і забряжчала зброєю. Чутно було глухі крики, удари, неясний гомінь, іноді відчайдушний зойк і часті сплески води, то падали в море турки. У цій поголовній січі самій Локішка взяв на себе ока на пашу, сказавши заздалегідь козакам, щоб не чіпали тільки і ляша Поторнака. Нехай він у нас, дітки, за яризу військового буде. Коли старий гетьман увійшов у каюту Алкана Паші, той солодко спав, розкидавшись на широкому отомані і усміхаючись чарівним видінням.